У води озера Донузлав увійшли два ракетні катери та два корвети, заблокувавши кораблі, особовий склад яких склав присягу на вірність Україні. Напруження наростало. 23 червня в Дагомисі пройшла зустріч Бориса Єльцина та Леоніда Кравчука, мета якої – покласти край війні указів. Примітка Дагомис – Мікрорайон у Лазаревському районі міста курорту Сочі, Краснодарський край, Росія. Сторони домовилися про подальший розвиток міждержавних відносин з урахуванням необхідності продовження переговорного процесу зі створення військово-морського флоту Росії та військово-морських сил України на базі Чорноморського флоту СРСР. Насправді жодних змін не відбулося. Попри підписані домовленості, за місяць після переговорів ситуація ледве не набула форми відкритого збройного конфлікту. З початку 9 липня 92 року склав присягу на вірність Україні особовий склад військової комендатури Севастопольського гарнізону, після чого Росіяни підняли по тривозі 810-ту бригаду морської піхоти, штурмова група якої захопила та надалі утримувала комендатуру. А потім, 21 липня 92 року, сторожовий корабель СКР-112 під українським прапором залишив кримську базу до і вирушив у напрямку Одеси. Протягом восьмигодинного переходу корабель переслідували скеровані з російського командного пункту кораблі. З боку Одеси на підтримку СКР-112 надійшли українські винищувачі та прикордонні катері. З огляду на загрозу бойового зіткнення російські моряки не виконали наказу зупинити корабель у будь-який спосіб. 1915. 1993 року російська військова розвідка взялась за підготовку операції з відокремлення півострова Крим від України за схемою, вже апробованою у Придністров'ї. Серед першочергових заходів – видання консульством Російської Федерації російських паспортів громадянам України, які працювали на об'єктах Чорноморського флоту. Розвідка флоту фактично діяла як штаб із координації зусиль сепаратистських сил Криму. До ініціатив останній належало створення незаконних збройних формувань, поява російських козаків і функціонування організації на кшталт Русского двіження Криму. Одночасно керівництво проросійської частини Чорноморського флоту виношувало задум застосування сил і засобів у разі збройного конфлікту з Україною. Для забезпечення реалізації такого проросійського командування розпочало підготовку до реальних бойових дій. Зокрема, збільшило чисельність 810-ї бригади морської піхоти до штатів воєнного часу, тобто від 800 до 2500 осіб і з огляду на перспективу вуличних боїв оснастило їх батальйоном танків Т-64 і ручними вогнеметами. Розвідка Чорноморського флоту також сформувала прообраз кримської армії «Загін Скорпіон» у Сімферополі розробляла плани захоплення ключових об'єктів військ ППО України в Севастополі. Загалом тривала підготовка до справжньої війни. Невідомі копали ями, щоб закладати фугаси, перерізали телефонні дроти. Зрештою ситуацію на півострові стабілізувало введення в Крим майже 60 тисяч бійців прикордонних військ України і української національної гвардії 15 квітня 94 року в Москві президенти Росії та України підписали договір про поетапне врегулювання проблеми Чорноморського флоту, в межах якого йшлося про окреме базування військово-морських сил України та військово-морського флоту Росії. Згідно з угодою, Україні переходило приблизно 20% кораблів Чорноморського флоту. Згодом через провальний штурм Грозного кремлівські геополітики вгамувалися. Примітка «Штурм Грозного» 31 грудня 1994-1995 років – епізод Першої Чеченської війни, важкі бої між вояками Чеченської республіки – Ічкерія та російськими федеральними військами за столичу Чечній місто Грозний. Кілька перших спроб узяти місто штурмом були безрезультативними. Російські війська відступали зі значними втратами. Згідно з офіційними даними, загинуло до півтори тисячі військових. Федеральні війська змогли взяти місто під контроль лише ціною колосальних втрат серед мирного населення. Різні експерти оцінюють кількість мирних жителів, що загинули під час бомбардування і артобстрілів Грозного в діапазоні від 5 до 25 тисяч. Міжнародні спостерігачі ОБСЄ назвали Грозненську бійню невимовною катастрофою, а тодішній канцлер Німеччини Гельмут Коль схарактеризував дії росіян як чисте безумство. 7-8 лютого 1995 року в Києві укладено домовленості про базування Чорноморського флоту Росії в місті Севастополь на території Кримського півострова. 31 травня 1997 року в Києві було підписано Великий Україно-Російський договір про дружбу, співробітництво та партнерство, яким охоплено підсумкові міжурядові домовленості стосовно статусу та розташування Чорноморського флоту Росії на території України, параметрів поділу флоту та взаєморозрахунків, пов'язаних із цим поділом і розміщенням російських кораблів у Криму. Відповідно до договору, Російський Чорноморський флот мав би базуватися в Севастополі протягом 20 років, тобто до 2017 року.